In alhamdulillah, anna ahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa nasta'hdiuhu, wa nasta'hdiuhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa seyyi'ati amalina, innahu me yahdihillahu falamudillelah, wa ma yudzil falamudillelah, wa ma yudzil falamudillelah, wa ashhadu an la ilaha illallahu vahdahu, la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu, wa habibuhu, wa rasuluhu.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 ويقول ربنا جل جلاله وعظمته استعذ بالله بسم الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون مدvartheta falendërim takon Allahut ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe paqe kërkojmë dëshmojmë se ato cilin e ka drejtuar Allahu mëndoshëm nuk mbo ta hum. Cilin, manushum, ka çënë mbotje tahum dhe ato cilin Allahu mëndoshëm ka vendosur që me drejtsinë e tij tahumbi nuk ka çënë mbotje ta drejtoi Dëshmojnë dhe vërtëtojmë se Muhammedi Biri Abdullahit, Nipi Abdulmut Talibit është robi dhe i dërguar e allotë manushëm e ka përzedur atë për të përcijelur mesajin më të lartë të hinor islamin dhe e ka përcijelur atë ashtu si shdeshte dhe të zotit. Njënga frytet kryesore, më të bukra, më të hishme dhe më të amla të imani dhe apo të besimit në zot, është që cia, rendi dhe siguria. Dhe allohë ma nushëm, për mos me në lënë që ne të sforcohemi, të induktojmë, këtë loj konkluzioni e ka përmend në mënyrë të drejt për drejt këtë fakt, duke në thanë, e ledhina amenu, e lemjel bisu imanahum bidhulmin, ula i kele humul amnu vahum muhtedun, ata cilët kanë besuar dhe besimin e tyre nuk e kanë nëveshur me padrejtsi, atyre ju takon siguria, rendi dhe qetësia dhe ata janë të drejtuarit dhe të udhëzuarit. Sahabët e pejgamberit Muhammed aleyhis sallatu vesselam kur dëgjuan këtë ajet kuranor i thanë o pejgamber ja rasulullah wam minha lam yalbis imanuhum bi dhul iimanihi bi dhulm kush është ai prej nesh që nuk bën pa drejtësi në imanin e tij? Pa kush është ai prej nesh që nuk gabon pasi është bërë besimtar? Ta pegamberi Muhammed a.s. Lejse bidhalik, nuk është kyqëllimi. A nuk e keni digju këshilën e lukmanit për djarin e ti? Ja, bun e jela të shfik billah, in në shirkë e lëdhulmun adhim. O, birim, mos i bëj shirkë, shokvuri Allah të manushëm, sepse shokvuri andaj Zotit është më katin më i math. Pra, ajo shëqëri që ka besu, jështë drejtu Allah të manushëm ashtu si gjduhet, ka hynë rrugën e Zotit, pa tjetër do të përjetoj siguri, pache, rendë dhe qëtësi, në të kundërt, kuptohet. Ajo shëqyri që akoma nuk është përmend me ju këthy zotit, me hinë rrugën a lotë manushëm, fryti i adhët, i parë, që do të shioj, është mungesa e rendit e siguris, e paches dhe qëtësis. A lotë manushëm u apërmend korejshve në mek, Popull të kicili, Allah më nushëm, dërgoj profetin e ti më të zjedhë, Muhammeden, a.s. Dhe një nga të mirat kryesore, të cilat u apërmend i zoti ishte kjo, për qëtësia, pacha, rendi dhe siguria, thotë Allah më nushëm, e stahedu, bila bismillah, li i lafi kurejsh, betohem në qëtësin, pachin dhe rendin e kurejshve, Dhe faktikisht në mënyrë më specifike, këtu e ka fjanën allohë më nushëm për zakonin që kishim bërë kurejshët, që në verës të abonin trektin me jemenin dhe dimrit me, me shamin, kurse dimrit të abonin trektin me jemenin. Dhe në të dyja këto rrugë trektie, ato këzonin respekt, kishin reputacion. Për këto arsye, karvanet e tyre nuk cënoheshin respekt, dhe nuk ju prit është rruga, u apërmendë allohu mamushëm, li ilafi kurejsh, ilafi him rihleta shqita i was sajf, betohem në zakonin e kurejshve, pra në trektin e tyre që dimrit e bonin sham, në dhe jemen kërse verës e bonin sham, ilafi him rihleta shqita i was sajf, fel i ja abudu u robbeha dhe lbejt, pra ndajle të adhurojnë zotin e kësa shpija allohu në mamushëm, e ledhi atamehum min gjuhim vë amenehum min khauf, Këtë zoti cili ju ka dhenë ushqim dhe i ka mbrojt nga uria, një kosisht ju ka dhenë rendë dhe qëtësi dhe qëtësi dhe i ka mbrojt nga frika, depresioni dhe trishtimi. Shumë shka që përmendem nga ato që i bënë shoqërit, të ahumbin këtë mirësi kashma dhe të alotë manushëm. Pra, mirësi në sigurisë, qëtësisë edhe pachesë. Shkaku kryesor, është ajo që përmenë në pak mësi për shëgvurëja ndaj Zotit, këthimi i shpinës në allot më nushëm, lërngimi nga u dhe allot më nushëm, e ledhina amenu, valem jelbisu ima në hum bidhulmin, ula i kele humul emnu wa hum muhtedun, ata cilët besua dhe nuk e mveshën besimin e tyre me padrejci, atyre ju ta konë qëtësia, paqa, rendi dhe siguria, dhe ata janë të uzuar. Por, në mënyrë më specifike, një nga shk që shkakton, humbjen, erendit, qëtësi dhe siguris, është mohimi i të mirave të zotit dhe mos falenderimi i tyre. Shkak tjetër është padrejtsia në shëqëri, shkak tjetër është lakmija e tepërt edhe tahmaja. Të gjitha këto faktorë që përmendëm, Allah ma nushëm na i përmledh, shkurtimisht edhe në mënyri konqize të këhistoria e poplit të sebejt. Populli së Sabait, thot Allahu i mamnujshëm, "Laqad kana fi Sabai fi maskanihim aya." Për Sabait, për popullin e Sabait, në vendbanimet e tyre kishte një argument për Allahun e mamnujshëm. "Jannatan an yamine wa shimal." Aty neju kishte dhuruar Allahu i mamnujshëm dy kopështe, pra dy ferma të mëdha, dy toka pjerrëore të mëdha an yamine wa shimal, në të djathtë dhe në të majtë. "Kulumi rizqi rabbikum washkuruhu." Beldet unë të jibët unë varat bunë gafur Hani prej mirësive të allot manushëm dhe për risku të ti Dhe falenderoni atë Beldet unë të jibët Këtë vend allot manushëm e ka bërë të begat Dhe zoti ju që a ka dhurua këtë mirësi është zotë gafur falës dhe mëshirus Por që fandodhi Fë aradu, fë ersen në alejhim sejle l'arim Por ata për fatke që i këthy në shpinën allot manushëm dhe mirësive të ti Dhe kështu Ne ju dërguam atyre rëke në fuqishme Sejle lë arim. arim do thot një rëke Për balë së cilës nuk mund të qëndroj asë një gjë U alëshoj Allah u manushëm të rëke Dhe si shtuen nga transmitimet dhe komendet Allah u manushëm e qau digën Që ata kishin ndërtu për të ujtë këta toga Dhe kjo digë për mbyti pra ujtë ka qimath Për mbyti vreshtat e tyre Tokat e tyre shkatroj edhe vend banimet e tyre وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ حَمِيمٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَوَاشَّنْدْرُوا këto dy kopshte pjellore apo këto dy toka pjellore me dy toka të tjera të cilat nxirrnin drithra dhe fruta të paktë dhe të hidhët dhe alikë jazainahum bima kafaru wa hel najazi illa al kafur edhe kështu na ata i ndëshkuan për shkak të këtyre kufrit të tyre përshka këtë mohimit të tyre dhe përshka këtë mos falenderimit të tyre, dhe kështu me i fjalë, më dëshkojmë ata cilët mohejnë Allah në më nushëm. Pas të e thotë Allah në më nushëm, u e gjallë në abejnë e humë abejnë e lë korëllë t'i barëk në afiha koran dhahira, u e kadër në afiha serë, thotë Allah në më nushëm, ne në gjdo distancë të shkurëtër pra vendbanimit të tyre, ishin shumë afor njëri tjetrit, dhe t ishim pjellore, të begata, me fruta dhe me drithra, dhe thot tho, tho alo manushëm, sa do të gjata të ishin u thimet e tyre, ata kalonin nga i fshatë në një tjetër, nga i vend banin pjellore në tjetërin, nga i vend banin të begatë në tjetërin, pa ajnë në djerë lodhjen edhe stërmundimin. Por, pas e thot alo manushëm, si rufiha lejali o e jamen, aminin, hesni në këto fshatra, net edhe dit të qetë, të ruajtur dhe në pace. Por që fandodhi, fëkalu robbena, bëjt bëjnë e sferina, u dhalem u enfuse hun, por sa ata, i këthy në shpinë në mirësive të allotë manushëm, u këthy në me i fanë monotoni i mirësitë allotë manushëm, dhe i thanë, o zotë, na i largohë ustimet tona, pra o zotë, na boj që ne ti ndjejmë ustimet tona, ta ndjejmë lodhenë në ustimet tona, por sa ata i bënë padrejtsi vete dhe tyre, fe gjalna hum e hadith dhe kështu ne i bëm objekt bisede për të gjithë njerëzit derën ditën e kiametit, u mazaqna hum kullam muzaq, dhe i shkatruam ata dhe i shkapërderdhëm. In fi zalika laayatun likulli sabarin shakur. Edhe me të vërtetë tek populli i Sebeit ka argumenta për gjithë njerëzit durimtar dhe falendërues. I lutem Allahut të mëndoshim që të na ruaj paqen tonë dhe sigurinë tonë, siçi lutem Allahut mëndoshim që të na bëj prerov veti falendërues edhe jo prerov veti Mohus. E qulum atasmaun Wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wa afdalus salati wa at-taslim ala shafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in Fillamëmen Allahu mëshuru se mëshiflotit paqja dhe mëshia Allahu qoshme pejgamberin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam familjen e tij bashkëshortët e tij të gjitha të cilat e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit Pegamberi onë Muhammed a.s. urdron e thot Dhe bë i lejkum da ul ume mi qablekum Ju kanë sulmu Së mund jetë e popujve që kanë qenë para jush El Hasedu e El Bagda Smira dhe u rejtja El Bagda u hi el Halika Halika të din Vë lejsa Halika të shar Dhe u rejtja thot pegamberi Muhammed a.s. është ajo që të ruan Dhe e kam fjallën, thotë përgëmbe, jo për ruaj dhe të në kokën dhe qimeve, por ajo që të ruajnë femë. Paset, thotë përgëmbe, sasëlem, uëllë edhi nefsu Muhammedin biedhi la hat, të u minu hatta të habbu, betohem në atë që e ka shpirtin tim dorën e ti, nuk do të keni besimin e plot dërësat duheni. Prandaj, efela, unë e biukum, bishej i në idha faal të muhu të habeptum, efshus selam e bejnë e kumë. Prandaj, adoni që të trego që nëse ju do të aboni, do të duhen në besin tuj për hap një selamin për mesyush. Realisht, sfida kryesore e popujve në tranzicion është sfida e nevojës për besimin në Zotë. Allohë manushëm, na e për si shimbul dhe model, poplin e Musa e ta le saratu o selam. Inzori Allohë manushëm në përmjet Musa e ta harunin nga rubria e faraonit, Allahu ma nushëm dërgoj nëndë argumenta njëri pastjetin dhe faraonit dhe në fund, pra në argumentin në fundit, faraoni e lëshoj poplin e musajt, benu Israelit, dhe këtu u realizu misioni musajt a.s. Sepse misioni ti ishte thjesht me të shliru poplin e ti nga robrija e faraonit. Me këtë misioni kështë dërgoj Allah ma nushëm. Në fund të argumentave ti, faraonit dhe tyroj që të alëshoj poplin e musajt, u gjendën para detit dhe mbrapa kishin faraonin. Argument tjetër u dhe Allah u manushëm. U qa u detin, u futën mes detit, kaluan anën tjetër. Faraoni kujtoj se edhe deti po qa e nga frika e ti. E mbyti Allah u manushëm, faraoni bashkë me ushtrin e ti. Por që ndodhi më pas, ndodhi aje që stuët kishtë ndodh, abuzini me lirin. Allah u manushëm i qlirojë ishftoi nga robria faraoni dhe e faraonit dhe skllavëria e tij dhe diskriminimi i tij, robërimi i tij, torturimi i tij dhe vrasja e tij. I nxorën kaunt tjetër, i nxorrin në terrenin e përjetimit të lirisë. Por çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që na njoftoi pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi وسلآم. Kujdes nga smundjet e popujve të tjerë. Pse të rreth bëmin pejgamberin sallallahu aleyhi وسلآم? Sepse doni apo sdoni thot profeti ju do të jeni në kontakt me popujt e tjerë. Sepse njerëzit edhe shoqërit janë shoqëror në natyrën e vet. Domethan shoqërit do të kenë me botë me njëra tjetrën, do të marrin dhe do të japin. Por ajo që i mundson shoqërit, që të përfitojnë nga njëra tjetrën dhe njëkohësisht të ruajnë veten e vet, është formimi dhe konsolidimi i identitetit të vet. Populli i faraonit abuzoi. Pse e thon diëtarët? Për arsye se identiteti i tyre ishte akoma i brisht. Dhe sa po u kontaktun me njën nga veset më të ligat, pobër e të më përparshme, idhujtaria me një her i thanë musës, o musa, kaluja musa gjallena ilahën kemalehum alihe, o musa në bëjë dhe ne një zot, pa një idhullët si që kanë edhe ata një idhullët. U tha musa alejsa, du sa ju e një një njërës që nuk me ndoni, Ne si në alom manushm si populli na nxori nga komunizmi. Brezi i jon kryesisht është brez që me identitetin e tij është në formim e sipër, por një nga rreziqet që i kanosen brezit ton është rreziku i tuhuajzimit, ose i shndrimit, ose i tjetërsimit. Jemi popull me rrajë, besimi, por ta çin ka deri Zotit që ne të në kërkohet në mënyrë të drejtë për drejtë drejt që të formojbë identitetin tonë. Edhe këtu duhet me e pas vëmendje në mënyrë të drejtë për drejtë dhe duhet me qenë shumë vëmendje. Pse, ksepse dumë apo sdumë jetojmë në një civilizim, i cili ka koqë që është ngritë, dhe do apo sdo kërkohet të, të imponohet me të mi ratë dhe me të këshia të ti. Një po për fatë keqë, poput që akoma nuk e kam formu identitetin e tyre që nuk janë të lidhur me zotin e tyra ashtu si që duhet, më te përndikojnë nga të këshijat e tyre se sa nga të mirat e tyre. Kemi sfidën e familjes, kemi sfidën e rinis, kemi sfidën e dijes dhe të arsimimit, kemi sfidën e integritetit moral, kemi sfidën e ekonomike, sfidën politike, të tjera tjera me ratë. Edhe me të vërtet, ajo që na bënë dhe na mundëson që të profitojmë maksimalisht nga këtë civilizim, dhe në ruan maksimalisht nga të ligat e ti, është vetëm lidhja me Zotin. Vetëm lidhja me Allah në më nushëm. Aska turpë më të math, se sa sot me i fjatë bëhet pytja, a më para i atë dhetar, se sa fetar, a atë dhenë më përpara, apo fenë më përpara. Por nëse unë do të kisha bërë një pytje ti, sot, ku sovraniteti i popu i bedhe i shtetetethe, Për shkak të globalizmit është cënuar më tepër se kur doherë tjetër. Si do e quaj veten? Shqiptar apo globalist? Shqiptar apo europian? Mi po ne muslimanët her pas here harrojmë. Harrojmë se ajo që na ka ruajtur ne si popull është kjo fe, ky Islam. Është bëse vetë kjo sejdë, ky Kur'an, se për ndryshe këthei pa kusht te komshi i kom tan, që kanë qenë muslimanë, tash kanë qenë, qenë shqiptar, por me fe tjetër. Nuk janë më shqiptar. 19% rasteve dhe ajo që e garujt këtë batan, këta dhe, është kjo fe. Për ta përmbyllë e kam fjallën të këpëreçedentët që kam kemi fillu me i fjatit dhe gjojmë ditë a ditës, të këzidhja e konflikte dhe tona në përmjet tritolit, në përmjet bombave, në përmjet armve, zotë në ruaj në shumë raste, zidhja e parë përmbyllën e konflikte dhe mos marveshje, është ajo e fundit fare që edhe ajo nuk duhet të këzistoj dhe kjo për për shkartë të dopsis, mardhe njëve tona me Zotin ton, me besimin ton, me fen ton, të pare që duhet të gjithëson për këtë pik, nëse ne duhet të arrujmë shëqërin ton nga këto diskriminime dhe nga këto denigrime, është këthimi të këfeja, këthimi të këvlerat, këthimi të këbesimi, ajë që ka frikë Zotin, nuk u këthe e kënë e lojzidheve, ajë që ka frikë Zotin, paset i shkojnë menja të këshkatrimi, i shkojnë men Para sa ti shkoj menjë taq shkatrimi i marrëdhënjeve, çënimi i gjakut tjetrit, jetës tjetrit, pasurisë tjetrit, dinitetit tjetrit, i shkoj menjë taq Zoti i cili është shef, i shkoj menjë taq falja dhe toleranca, i shkoj menjë taq kapërdimi dhe taq kalimi i shumë e shumë gjëra tjera. Shfutimi jonë është vetëm tek feja, tek besimi. Ne jemi inshallah pra aty që kemi kuptuar, më pas sfida jonë, sfida e shoqërisë. Dhe kjo mision na takon realisht ne, ne si shoqëri sipas e kemi përmendur edhe herë tjetër në shum raste mendojmë se u bën një dam diku aty më tan. Ërësisht më un jam i ruetur, por fatikisht një nga problemet kryesore të precedentëve është se precedentet kur ndizen janë zjar që i djegin të gjithë pa përjashtim. Jan zjar që i djegin të gjithë pa përjashtim, thot pejgamberi Muhammed aleyhis sallam, nga çdo vrasje që bëhet në fuqi të dhëut i shkon nga një mokat Biri të ademit a.s. që vra u vlajnë të i. Po që lid e kishtë të biri ademit më këta u vrasi që buanë? Sepësi që e aji pari që kërërë preçedenti. Kërëa i pari që e bërë i për herët parë këtë veprim. Përgëmëberi Muhammed a.s. Thotë me nësënë në fil islami sunnetën hasenë tënë, felëhu e gjruha vë e gjru me në amin e biha i la jomil qyama. Aji cili bënë në islam një pun të mirë, rrisi, që nuk e ka bë kuç më përpara, por që është e pranueshme në fe. Ai do ta mlesh problemin, problemin e asaj pune dhe shpërblimin e të gjithatyre që do ta bëjnë këtë punë derën ditën e Kiametit. Nkrau tjetër, "Wa man sanna fi l-islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru, wizru man 'amila biha ilayh yawm al-qiyamah." Qersa i cili e bën një vepër të keqe, rrisi që nuk ka bë kuç më përpara, ka për ta marrë mëkatin asaj vepre të keqe dhe mëkatin e gjithatyre që e veprojnë derën ditën e Kiametit. I lutem Allahut më ndihmojmë çëndërgjesohemi për shpëtimin tonë. Siç qoftë nga Allahu më ndihmon të takrej tek vetja e vet, në formën më të mirë, na konsolidojmë marrëdhëniet tona me to, na forcojmë marrëdhëniet, marrëdhëniet tona me njëri tjetrin, na e bëj të vërtetën të qartë dhe të na bëj përgatiturë të cilëve kapëm pasaj, na e bëj të shtrëngëtën dhe të kotën të qartë dhe të na bëj përgatiturë të cilëve largohen për sajt. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alel-nabi. Ya ja, ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin fi l-awwalin, Allahumma salli ala muhammadin fi l-akhirin, Allahumma salli ala muhammadin fi l-malai il-a-la ila yom d-deen, Allahumma aizza al l-islamu, ansur ja al-muslimin, ansur ja al-ibadak al-muslimin fi kull mekan, ya rabbal alameen, Allahumma shfi margana, margana muslimin, warhamma utana wa mawta al-muslimin. Rabbana atina fi l-dunya hasana, wa fi l-akhirati hasana, wa qna'adab al-naar. Rabbana atina fi l-dunya hasana, wa li valideena, wa li jam